Джулія Квін Бріджертони. Книга перша. Герцог і я. Розділ 13. А ви знаєте, що герцог Гастінгс і міс Бріджертон мають намір одружитися? Зв'язку, з чим, дорогі читачу, ваша авторка користується нагодою, щоб нагадати. Саме таке закінчення мала сміливість пророкувати трішки раніше на цих самих сторінках. До всього ваша авторка бажала би додати. Ще одразу після опублікування її прогнозів в нашій хроніці в чоловічих клубах Лондона почали битися об заклад, і кількість таких бійок росла з кожним днем. І хоча вашій авторці як обличчю жіночої статії заборонений вхід у такі клуби для джентльменів, у неї у авторки є достовірні відомості, що загальний рахунок цих парі був 2-1 – у користь тих, хто вірив, що шлюб між герцогом Гастінгсом та міс Бріджертон таки укладеться. Світська хроніка «Леді Вісселдаун, 21 травня 1813 року. Залишок тижня пролетів майже непомітно для Дафни. Саймона вона не бачила кілька днів, навіть подумала було, що він поїхав з міста. Але Ентоні повідомив, що побував у будинку герцога, щоб уточнити деякі подробиці шлюбного контракту. На превеликий подив Ентоні Саймон навідріз відмовився прийняти придане – жодного пенні. Зрештою, вони дійшли згоди, що гроші, залишені батьком, як придане Дафни, будуть покладені на окремий рахунок, піклувальником якого стане Ентоні, а його сестра отримає право зберігати їх або витрачати на свій розсуд. «Можеш зберегти їх для своїх дітей», – сказав їй Ентоні. Дафна у відповідь усміхнулася, хоч їй хотілося плакати. Дещо пізніше, коли залишалося два дні до весілля, Саймон здійснив візит до будинку Бріджертонів. Вони зустрілися з Дафною у вітальні. Вона сиділа випроставшись на Софі, покритій камчатою тканиною, щеплені руки лежали навколішки. Зразок, як вона сама вважала, вихованої та стриманої англійської леді. А всередині леді були суцільні нерви, і вони розгулялися на повну силу. Ніколи раніше їй не вартувало такого напруження бути й Саймоном наодинці. Навіть коли вона помічала в його очах ознаки пристрасті і сама, мабуть, відповідала тим самим, її не залишало відчуття надійності, вона почувала себе спокійно. Зараз було або їй так здавалося, по іншому вона хотіла сподіватися, що ненадовго, що невдовзі повернеться відчуття того, що поруч із нею вірний надійний друг. Якщо боронь Божа з ним і в ньому не відбудуться якісь зміни. Добрий день, Дафно. Він стояв у дверях, заповнивши увесь отвір своєю гарною високою фігурою. І сам він так само гарний, якщо постаратися не помічати деякі майже зниклі сліди під очима і на підборідді. Але це краще, ніж куля в серці. О, Саймоне, відповіла вона з підкресленою люб'язністю, як того вимагав етикет. Як приємно вас бачити, що привело вас до нас у хату. Він із глузливим подивом глянув на неї, підійшов ближче. «Що?» – спитав він. «Може, ми не заручені? Я щось наплутав?» Вона почервоніла. «Так, звичайно», – сказала вона вже зовсім іншим тоном. «Я говорю не зовсім те». Він сів у крісло навпроти неї. «Якщо не помиляюся», – сказав він із легкою усмішкою, «чоловікам належить наносити візит тим, із ким вони заручені». «Хіба Ладі Віселдаун нічого не повідомляла вам про це старе правило у своїх хроніках? Я не дуже захоплююся читанням її творів», – відповіла Дафна, поступово знаходячи їхній колишній стиль спілкування. Але мама, здається, щось говорила з цього приводу. Вони обмінялися усмішками, і вона з полегшенням подумала, що все вже налагоджується, вже недовго тремтіти її душі, але мовчання повернуло її на колишні позиції – «Вам уже не боляче?» – спитала вона нарешті. «Синців майже не видно». «Справді?» – Саймон повернувся у бік великого дзеркала у позолоченій рамі. «Так, вони змінили колір на привабливіший, зелений, швидше фіолетовий. Ви так думаєте?» Не підводячись з крісла, він трохи нахилився до дзеркала. «Втім, вам видніше», – погодився він, – «хоча ваше твердження дуже спірне». «То болять чи ні, ваші синці?» – повторила вона. Тільки коли про них хтось нагадує або уважно вдивляється в них. Спробую не робити ні того, ні іншого, хоча це нелегко. «І третього, сподіваюся, також», – спитав він. «Чого третього, ваша світлосте?» «Не завдавати мені удару, найсильнішого з усіх, які я отримував колись в область ока». Вона не втрималася від сміху і знову їй стало легше. Правду кажучи, знову заговори Саймон – «Я з'явився до вас не зовсім випадково. Він простяг їй невелико обтягнуто оксамитом коробочку. Це для вас!» Вона перевела подих. «Для мене?» – перепитала вона, відчиняючи коробочку. «Але чому?» Знову благодушне здивування майнуло в його погляді. «Тому що», – відповів він, – «згідно з давніми традиціями тим, хто одружується необхідні обручки». «Ох, які дурниці, я говорю сьогодні, я не одразу зрозуміла» що цей предмет називається обручкою? Чим же вона вам здалася? Я не подумала, розгублено пояснила вона, що ви повинні, вам належить. Вона замовкла. Їй не сподобалися обидва ці слова. Повинен і належить. А третього підібрати не могла. Але як би там не було, Саймон подумав про це і підніс обручку. Зробив подарунок. Чому вона була дуже рада? Така рада, що мало не забула подякувати. «Дякую», – сказала вона. «Це, мабуть, сімейна обручка?» «Ні». Слово пролунало так різко, що вона здригнулася. «Вибачте». Настала ще одна незручна пауза. «Я подумав», – сказав він потім, – «що вам більше сподобається мати власну. Ці обручки та інші коштовності гастінгсів належали комусь. Цю обручку я вибрав спеціально для вас». Дафна вже встигла пробачити йому різкість і відчувала, що ще трохи і вона розстане від подяки. Я вам така вдячна, сказала вона. Чи не хочете краще роздивитися її? спитав він не дуже люб'язно, і для цього хоча б вийняти із коробки. Звичайно, квапливо промовила вона, як нерозумно з мого боку. Подібної краси вона, мабуть, не бачила, так принаймні їй здавалося. Сховавшись у затишному гнізді, на неї дивився золотий виріб із великим смарагдом та двома діамантами з боків від нього, словом, прекрасна каблучка. Гарна, дорога, але не дуже вказувала на свою дорожнечу. Чудово, прошепотіла вона, я вже полюбила її. Це правда? Саймон, знявши рукавички, вийняв каблучку з коробки. Подивіться гарненько, воно ваше і тільки ваше, і має свідчити про ваш смак, а не про мій. Дафна з деяким докором кинула на нього погляд. Навіщо псувати такий радісний момент непотрібними, щоб не сказати занудливими зауваженнями та попередженнями? «Напевно, наші смаки таки в чомусь збігаються», – з легким зітханням помітила вона. Саймон теж зітхнув, але з полегшенням. Він і не припускав, наскільки важливим для нього було б знати, як вона поставиться до його першого подарунка. І тепер йому стало спокійніше. Він також відчував напруженість між ними. Його пригнічували паузи в розмові, згадувалися колишні бесіди. Коли раптово текла мова і нічого здавалося не заважало відчуттю, що поряд із тобою справжній друг і бажана жінка. Чи можу я надягти цю каблучку вам на палець? – спитав він. Вона кивнула і почала стягувати рукавичку. Але Саймон втрутився в цей процес, почав сам повільно та обережно знімати її, з кожного пальця, поступово, не поспішаючи. У цій нехитрій дії була справжня еротичність, так само він знімав без неї одяг. Дафна не могла стримувати схвильованих зітхань, коли її пальці один за одним звільнялися від рукавички. Ці зітхання, трохи прочинені губи, збуджували його ще більше. Злегка тремтячою рукою він дбайливо надів обручку на її палець. «Ніби прямо на мене», – сказала Дафна, злегка рухаючи рукою так, «щоб каміння на обручці краще відбивало промені світла. Як красиво!» Саймон не відпускав її руку, вона була такою ніжною та теплою, потім підніс її пальці до губ. «Дуже радий, що вам сподобалося». Це були не просто ввічливі слова. Він справді відчував радість. «Звідки ви знали, що я люблю смарагти?» – спитала вона. «Я не знав, просто вони нагадують мені ваші очі». «Господи, саймане!» Вона не втрималася від гучного вигуку. «Що ви кажете? У мене карі очі, ви мене сплутали з кимось». Вона схопилася з місця, підійшла до дзеркала, придивилася до свого відображення. Звісно, Карі, підтвердила вона. Переважно так, погодився він, але придивіться уважніше, дивіться по краях зіниці, бачите? Ой, вигукнула вона після докладного вивчення своїх широко розплющених очей. Ви маєте рацію, ніколи раніше не помічала цього. Він опустився у крісло. Скоро ви зрозумієте, сказав він із важливістю, що я взагалі завжди правий. Вона відповіла йому саркастичним поглядом. Як це ви помітили? «Я говорю про колір очей». Він знизав плечима і недбало відповів, лише уважно вдивляючись у них. Дафна продовжувала досліджувати свої очі і дійшла нарешті несподіваного висновку. Подумати тільки, виявляється, вони цілком зелені. «Ну, цього б я не сказав, ви явно переборщили. Сьогодні зелені, я бачу», – Саймон усміхнувся. «Як вам буде завгодно, але зачекаємо до завтра», – вона зітхнула. «Я завжди заздрила коліну». Ось у нього очі так очі, а які вії зовсім не чоловічі, чого вони далися саме йому, це надає чоловікові зніженого вигляду. Думаю, що юні леді, закохані у вашого брата, вважають інакше. Але ж ми можемо не дуже зважати на їхню думку, чи не так? Мабуть, так. Скоро ви зрозумієте, повторила Дафна недавнє твердження Саймона, що я теж завжди маю рацію. Він голосно засміявся. Дафна не підтримала його. Вона допитливо дивилася йому в обличчя, наче згадуючи щось. «Як добре!» – сказала вона і торкнулася його руки. «Зараз ми відчули себе так, як у давні дні. Стало легше говорити і дихати, правда?» Він кивнув, дивуючись, що відчув те саме, що й вона, і затримав її руку у своїй. «Так буде в нас і надалі, правда?» – продовжувала вона. «Легко і просто». «Так», – відповів він, хоча знав, що це не так. «Між ними цілком можлива згода, мир, усе, що завгодно, але, на жаль, усе буде вже не так, як було спочатку». Дафна посміхнулася, заплющила очі, притулила голову до його плеча. «Це добре», – сказала вона, не розплющуючи очей. Декілька хвилин Саймон не зводив погляду з її радісного заспокоєного обличчя. «Хоч би що», – вирішив він. «Я зобов'язаний зробити її щасливою. Чого б це мені не вартувало?» Але як? В останній вечір перебування Дафни, як міс Бріджертон, її мати постукала до неї в спальню. Дафна сиділа на ліжку і тихий стукіт колихнув у ній спогади дитинства, коли мати і батько приходили побажати їй на добраніч. Увійдіть, крикнула вона. Вайолет Бріджертон увійшла з трохи збентеженою усмішкою на обличчі. «Дафно!» – сказала вона. «Майш кілька хвилин, щоб поговорити зі мною!» Ніколи ще Дафна не бачила свою матір такою з ніяковілою. «Та що там казати, розгубленою?» «Ти здорова, мамо?» – спитала вона з неспокоєм. «Що з тобою? Якась ти бліда?» «Я абсолютно здорова, доню моя!» – майже колишнім тоном відповіла Вайолет. «Просто мені треба, я вважаю, за необхідне з тобою поговорити». Ох! – не стримала гучного зітхання Дафна. Вона чекала цього, але не визначила досі, чи хочеться їй вислуховувати настанови та побажання матері з приводу майбутнього сімейного життя та пов'язаних із цим досить інтимних проблем? Подруги розповідали, що всі матері напередодні весілля дочок неодмінно наказують їм, розкриваючи те, що вважають секретами шлюбу, і що треба знати дівчині перед тим, як стати жінкою. Усі ці такі жахливі, гидкі, але нестерпно цікаві речі для безневинних вух. Однак випитати якісь певні захоплюючі подробиці у заміжніх молодих жінок Дафні ще не вдавалося, ті загадково посміхалися і відповідали «Сама невдовзі дізнаєшся». Це невдовзі стало для неї завтрашнім днем, точніше завтрашнім вечором, ночі. Але чому у матері такий вигляд, ніби її, а не Дафну, чекають усі ці випробування? «Може, ти сядеш, мамо?» – сказала вона, показуючи на місце поряд із собою – Вайолет здригнулася, наче дочка запропонувала їй опуститися на розпечену сковорідку. «Так-так», – сказала вона, – «я це й хотіла зробити». Вона сіла, склала руки на колінах і завмерла. У цих обставинах Дафна вважала за необхідне взяти ініціативу на себе і почати розмову, таку важливу для матері. «Ти, мабуть, хочеш поговорити зі мною про весілля?» Вайолет мовчки погодилася з цим припущенням. Мабуть, про першу шлюбну ніч, уточнила Дафна. Мати похитала головою, але це було не заперечення, цим вона давала зрозуміти, як важко розпочати розмову. Просто не знаю, як про це говорити, нарешті зізналася вона. Така делікатна тема, не в змозі допомогти, Дафна мовчала. Але не може бути, щоб мати не знайшла відповідних слів. З її досвідом, ще пак вісім дітей, і мати заговорила. «Бачиш, Люба, є речі, які тобі треба знати, заздалегідь. Я маю на увазі те, що має статися завтра вночі, у тебе і з твоїм чоловіком. Розумієш мене?» «Поки що ні, мамо», – відповіла Дафна, опускаючи очі. «Але ж я слухаю, говори, не переривайся». Леді Бріджертон, здавалося, була дещо шокована неприхованим інтересом, виявленим дочкою, і з явною натугою продовжувала. Бачиш, усі чоловіки, я хочу сказати, твій чоловік, тобто Саймон, він же стане завтра. Так, мамо, з явним нетерпінням підтвердила Дафна. Він, сподіваюся, буде моїм чоловіком, якщо відбудеться весілля. Вайолет з несхваленням подивилася на дочку. Що це? Невже вона наважується відпускати жарти в такі хвилини? Іронізувати в той час, коли рідна мати збирається присвятити її в таїнство шлюбу? Святі стосунки між чоловіком і жінкою. З легким стогоном, стиснувши зуби і дивлячись на дочку безневинними блакитними очима, Вайолет зізналася. «Мені важко сказати те, що я повинна. Ти ж перша з моїх доньок, хто виходить заміж. Про подібні речі я ще не говорила ні з ким. Про які речі, мамо?» Видавши ще гучніший стогін, Вайолет випросталась і з рішучістю людини, що кидається в крижану воду, сказала – «Першої ночі після весілля твій чоловік чекатиме від тебе виконання твого подружнього обов'язку». Вона наважилася нарешті глянути на дочку. На обличчі у неї було написано повну згоду зі сказаним та очікування нових слів, можливо, найголовніших. «Ваш шлюб має бути освячений е, ритуалом», – ці слова не викликали сум'яття у Дафни. «Звичайно, маму», – погодилася вона, бо знала про це – «Він прийде до тебе в ліжко!» Дафна нахилила голову, і про це вона вже чула, також читала. «Він буде твій чоловік, – продовжувала Леді Бріджертон, – робити деякі дії, як би це сказати, інтимного характеру, розумієш? Ох, ні, ти не розумієш!» Дафна трохи прочинила рота, дихання почастішало. Їй стало цікаво, що ж розповість нарешті мати, які це дії. «Я прийшла сказати, – почула Дафна що твої подружні обов'язки не повинні здатися тобі надто неприємними. «Напевно, вони й не можуть бути такими», – подумала Дафна. «Інакше навіщо всі люди у всі віки прагнуть, бажають цього?» Вона відчула, що до прилила кров і вже готова була поставити питання, коли мати продовжила. «Я говорю так, бо знаю, деяким жінкам бувають недовподоби ці е, інтимні речі». Дафна не без подиву звернула увагу на те, що мати почервоніла, напевно, сильніше, ніж вона сама, але ще більше вразило її те, що вона зараз почула. «Невже?» – спитала вона. «Тоді чому всі, багато дівчат і жінок, так шукають знайомства з чоловіками? Навіщо наші служниці усамітнюються з лакеями? Ти бачила?» Суворо запитала мати, «Хто саме? Я не дозволю в моєму домі. Будь ласка, не відволікайся від того, про що почала говорити, мамо. Я чекала цієї розмови протягом останнього тижня». Леді Бріджертон легко змінила роль розгніваної господині на роль дбайливої матері. Тим більше, що остання більше відповідала її натурі. «Ти справді чекала, Дафно?» «Звичайно, мамо. Як я рада це чути!» «Тож про що ми говорили?» «Ти сказала, що деяким жінкам не подобаються, їхні подружні обов'язки неприємні». «Я саме так стверджувала? Що ж, знаєш?» Дафна помітила, що носові хустинці в руках матері існує загроза бути розірваною на шматки. Коли руки трохи заспокоїлися, вона продовжувала. «Власне, все, що я збиралася тобі сказати, загалом я хочу, щоб ти знала. Ці обов'язки зовсім не неприємні, навіть навпаки». «І якщо двоє по-справжньому кохають одне одного, а я впевнена, що герцог, я його теж люблю, мамо», допомогла їй Дафна, «звичайно, звісно, дорога». Донці здалося, що мати з більшою легкістю заговорила. «Якщо це так, тоді те, про що ми говоримо, не може бути неприємним, повір мені, отже немає причин хвилюватися і нервувати. Крім того, я впевнена, герцог буде обережним». «Обережним? Але хіба...» Дафна згадала його бурхливі обійми в саду у Леді Троубридж і не менш шалені поцілунки. Хіба при цьому потрібна обережність? Навіщо? Леді Бриджертон піднялася з ліжка Дафни, даючи зрозуміти, що її місія закінчена. Вона сказала про найголовніше. «Спи спокійно, доню моя. Але, мамо, тобі більше нема чого сказати? Ти хочеш дізнатися почути ще щось?» – схвально спитала мати, прямуючи до дверей. Так, рішуче відповіла Дафна, і стрімко кинулася до виходу, перегородивши дорогу матері. Ти не можеш на цьому закінчити розмову, мамо? Леді Бріджертон кинула безпорадний погляд у бік темного вікна, і Дафна подумала, що якби кімната була на першому поверсі, мати врятувалася б зараз через нього втечею, але порятунку не було. Дафно, вимовила Леді Бріджертон через силу, пропусти мене. Та не зрушила з місця. Мамо, сказала вона. «Я не почула від тебе, що маю робити я. Твій чоловік знає. Але я не хочу виглядати дурепою, мамо!» Леді Бріджертон застогнала ще голосніше, ніж раніше. «Ти не виглядатимеш дурепою, повір мені. Чоловіки самі!» Вона замокла, проте Дафна залишилася незадоволеною відповіддю. «Що самі, мамо, що?» – допитувалася вона. «Дай відповідь, будь ласка». Не тільки обличчя, але шия та вуха Леді Бріджертон стали червоними. «Вони самі», – промимрила вона, – «вміють отримувати задоволення». «Упевнена», – у її голосі зазвучала гордість, – «він не буде розчарований, не посміє». «Але...» «Годі з мене твоїх але, Дафно Бріджертон», – твердо промовила мати. «Я сказала набагато більше того, що розказувала мені власна матінка. Не хвилюйся і роби все для того, щоб зачати дитину». Дафна сплеснула руками і скрикнула. «Що?» Леді Бріджертон видала нервовий смішок. Хіба я тобі забула сказати, що від цього бувають діти? Мамо, що за жарти? Вона відійшла від дверей, але Вайолет лед не прагнула вирватися з кімнати. Дивлячись на обличчя дочки, вона твердо сказала. Це твій святий обов'язок. Інакше кажучи, внаслідок цих стосунків у ліжку у тебе з'явиться дитина. Дещо пізніше. Дафна задумливо глянула на матір. Значить... «Виходить, вони були в тебе цілих вісім разів, мамо, ці стосунки?» Леді Бріджертон моргнула. Її обличчя ще сталося. Схоже, вона не могла вирішити плакати їй чи сміятися. «Ні, доню моя», – відповіла вона, нарешті впоравшись із собою. Дафна замислилась. Якщо ці подружні обов'язки закінчуються появою дитини, то їй доведеться обходитися без них. Але якщо так, вона не зможе виконати свого обов'язку перед чоловіком – «Де тут вихід?» – запитати б у матері, але вона видасть таємницю Саймона, довірено тільки їй. «Як бути?» «Не вісім разів, мамо!» – спробувала вона з'ясувати, бодай це. «А скільки ж? Більше чи менше?» Леді Бріджертон відчула, що починає сердитися на свою допитливу доньку. «Я сказала ні», – крижаним тоном промовила вона. «І взагалі, дафно. Усі ці речі дуже індивідуальні, якщо можна так сказати». І не обов'язково щоразу з'являються діти. Багато чоловіків та жінок роблять це просто тому, що їм подобається. Дафна широко розплющила очі. Просто подобається? Ну так, я здається, ясно сказала. Значить це схоже на, як чоловік і жінка цілуються? Цілком вірно, з полегкістю, підтвердила Вайолет. Дуже схоже. Вона з підозрою вдивилася у дочку. Дафно, ти цілувалася з герцогом? Дафні здалося, що її тіло стало такого самого кольору, як щоки матері. «Можливо, це було», – відповіла вона. Ладіваю ледь зробила кілька кроків, застережливо помахала пальцем. «Дафно Бріджертон», – сказала вона тоном прокурора, – «у мене не вкладається в голові, що ти могла зробити таке. Невже ти забула всі мої попередження, що чоловікам не можна дозволяти жодних вольностей? Яке це має значення, мамо, якщо ми ось-ось одружимося?» Леді Бріджертон зітхнула Це так, але все ж таки втім, ти маєш рацію, донько моя, ти виходиш заміж за герцога. І якщо він наважився поцілувати тебе, то, мабуть, уже тоді знав, що зробить тобі пропозицію. Дафна із захопленням дивилася на матір. Її логіка, моментальна зміна настрою були чудові театр вдома. Спи спокійно, уклала леді Бріджертон, показуючи, що із щастю виконала взяту на себе місію і тепер може почити в лаврах. «Я покидаю тебе, донько моя, але я ще маю питання, мамо, і не одне». Однак Леді Бріджертон велично змахнула рукою і поспішно ретирувалася, і Дафна не стала переслідувати її коридорами і сходами на очах усієї родини та услуг, вимагаючи, щоб мати до кінця роз'яснила їй всі світлі та темні сторони сімейного життя. Вона знову сіла на ліжку і задумалася. Думки її були ось про що – Якщо, як сказала мати, суть подружніх стосунків у тому, щоб з'явилися діти, а Саймон не може з якихось причин їх мати, як же він буде здійснювати, або як про це сказати правильніше, ці самі стосунки? І нарешті найголовніше, що вони таке? Дафна підозрювала, що найбільше вони, напевно, повинні нагадувати поцілунки – Інакше, чому всі матері, тітки та інші поважні пані так пильно оберігають губи своїх дівчат, які виховуються? А ще, подумала вона і знову залилася рум'янцем, ці стосунки пов'язані, мабуть, із дівочими грудьми. Вона зіщулилася, згадавши, як у тому злощасному саду Саймон торкався до неї, як у ці хвилини, наче з-під землі, виник її старший брат. Звичайно, Ентоні поводився грубо, був неприємний їй, навіть страшний. Але хіба його поведінка не сприяла тому, що Саймон став її чоловіком, причому сталося це можна сказати за лічені години. Дахна зітхнула. Не радісно і не з сумом, просто зітхнула. Мати порадила їй не хвилюватися, але як можна зберігати спокій, якщо не знаєш, що на тебе чекає у взаєминах з чоловіком, у тому, що з особливою інтонацією називають подружніми стосунками, а щодо Саймона. Якщо він не стане їх виконувати, оскільки не може, не хоче мати дітей, то чи слід уважати їх чоловіком та дружиною? Чи правильно це? Є над чим замислитись? Є від чого голові нареченої піти кругом? Було чимало клопоту, метушні хвилювань, усе, як і у всіх, і від весільного торжества у Дафне залишилися загалом якісь окремі розрізнені враження» очі матері сповнені сльозами, якийсь дивний трохи охриплий голос Ентоні, коли той зробив кілька кроків уперед і передав Дафну майбутньому чоловікові. Гіацинта дуже швидко розкидала пелюстки троянд, і на той час, коли Дафна підійшла до вівтаря, їх уже не залишилося. А Грегорі примудрився тричі голосно чхнути, якраз перед тим, як вони зібралися давати свої подружні клятви. Ще вона добре запам'ятала вираз обличчя Саймона з яким він вимовляв клятву. Їй здалося, що воно було надмірно зосередженим. Слова він вимовляв тихо, але дуже чітко. Кожен склад окремо. Загалом був дуже серйозний у цей момент, навіть зворушливий, якщо до нього можна застосувати це слово. Дафна теж перейнялася значущістю моменту і слів, коли вони Саймоном стояли перед архієпископом. Їй подумалося тоді, і від цієї думки на душі одразу стало легко, що людина, яка каже ці речення так, як Саймон, не могла не відчувати того, що говорила. Нехай це буде не його власні слова, а урочисті клятви обряду. Ті, кого з'єднав Господь, нехай вони не будуть порізно. Дафну охопило тремтіння при цих словах, у неї ослабли ноги. Зараз, за якусь мить, вона надовго належатиме цій людині, на все життя. Саймон повільно повернув до неї голову, його очі пильно дивилися на неї, наче питаючи – «Як тобі все це? Що ти відчуваєш?» Вона трохи кивнула, відповідаючи більше самій собі, ніж йому, і думаючи у цю мить. Чи правда, чи їй тільки здалося, що в його погляді з'явилося полегшення? А тепер я оголошую вас, Грегорі чхнув у четверте, з яким негайно пішов і п'ятий, і шостий. Невже він застудився, негідник? І закінчення фрази архієпископа «чоловіком і дружиною» майже не було почуте. Дафну опанував нестримний сміх, він просто рвався з горла, і вона стискала губи, щоб утримати його, не забуваючи при цьому зберігати серйозний вираз обличчя, що личить моменту. Якимось дивом їй це вдалося. Кинувши швидкоплинний погляд на Саймона, вона побачила, що той дивиться на неї з подивом, але водночас і з розумінням. Куточки його губ теж починали тремтіти. Від цього їй стало ще веселіше. Можете поцілувати на речину. Саймон так поспішно схопив її в обійми, наче тільки цього чекав протягом усієї церемонії, а поцілунок був таким пристрасним і довгим, що не численні присутні всі як один зітхнули, висловивши тим чи то здивування і заздрість, чи захоплення. Тепер колишні наречени і наречена могли розслабитися і дозволити сміхові, який збирався в них, вирватися назовні, не викликаючи подиву або нарікання публіки. Просто вони раділи з того, що сталося. Хіба це так дивно? Пізніше Вайолет Бріджертон говорила, що поцілунок здався їй незвичайним з усіх, які доводилося бачити в подібних чи інших випадках. Грегорій, який після цього жодного разу не чхнув, заявляв, що нічого противного, ніж поцілунки на світі взагалі немає. Старий архієпископ, який, мабуть, звик до цього за своє життя, деякий час виглядав трохи спантеличеним. Натомість Гіоцентта Бріджертон, яка у свої 10 років, мабуть, починала вже цікавитися значенням поцілунків у житті людини, задумливо сказала, що на її думку, вони чудово поцілувалися, а те, що одразу ж розсміялися, що ж, мабуть, це означає, що вони мають багато сміятися потім у майбутньому. Чим це погано? Вайолет Бріджертон, почувши ці міркування, ласкаво стиснула руку дівчини. Ти маєш рацію, Гіоцентто, сміх дуже хороша річ. І хороша ознака, так я хотіла б думати. А незабаром рознеслися чутки, що новоявлений герцог Гастінгс та його герцогиня мають стати найщасливішою з молодих подружніх пар за останні десятиліття, якщо не сторіччя. Адже хто ще так голосно до непристойності заливався сміхом, стоячи під вінцем?